și în cer și pe pământ, el mi tată, și sfânt. Preotul Valeriu va aduce, dragi ascultători, programul numărul 140 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom împărtăși și astăzi, ca de obicei, cu gânduri cu meditații scurte asupra versetelor luate din Noul Testament, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 16. Înainte însă de a pătrunde în lecțiune, haideți să ne să împurtați din nou prin clădirea aceea cu trei etaje, unde urma să se consume o mare dramă. În episodul lecțiunii trecute am asistat la scena aceea deosebit de impresionantă, când copilul micul pavelică zăcea într-un colț luat de friguri, părinții lui căutau să l aducă disperați la viață, în timp ce mina, surioarea lui, implora mila lui Dumnezeu în celălalt colț al camerii. În aceeași clipă, cineva a bătut încet la ușă. Mina s-a sculat de la rugăciune să deschidă și un glas Blend o întreba de afară. Are voie o prietenă să intre?" O prietenă?" a întrebat Mina. Sigur, de o prietenă n-am avut niciodată atâta nevoie ca acum. Ah, bietul nostru Pavelica o să moară." Mina a recunoscut îndată în tânăra care intra în odaie, pe domnișoara de la etajul al doilea, Întotdeauna foarte bună. Era Emilia, aceea care dăruise o Biblie celor două verișoare ale ei, Eliza și Dorina, lucru pentru care nu i s-a arătat nicio recunoștință. Oh, domnișoară!" strigă mama. Domnul, te-a trimis la noi! Ah, copilul meu, bietul meu copil!" Prin servitoarea mea, care a întâlnit pe fica dumneavoastră, am aflat că fata, adică Mina, nu și-a primit leafa, spuse Emilia. Aș vrea să vă întreb dacă v-aș putea fi de vreun folos. Mititelul nu este bine? Bietul băiat! O, ce rece este la dumneavoastră! O, și cum, n-aveți foc?" Nu," răspunse mama, astăzi s-au sfârșit lemnele și fiindcă mina..." Dar Emilia n-a mai ascultat cele din urmă cuvinte ale femeii, a plecat numai decât și după câteva minute s-a înapoiat cu servitoarea cu un braț de lemne și cu un coșuleț acoperit. În timp ce Emilia s-a așezat lângă culcușul bolnavului și a început să-l frece cu mâinile ei calde, servitoarea a prins focul și curând s-a răspândit o căldură plăcută. Pavel a început să sufle mai liber și a deschis ochii. Emilia i-a adus puțină supă caldă și după ce a luat câteva linguri, a început să se ridice și să privească cu adâncă mulțumire pe binefăcătoarea lui. Vă mulțumesc! Domnul Iisus vă va face și dumneavoastră bine! Spuse copilul. Cum? Cunoști și iubești pe Domnul Isus? A întrebat Emilia. Da, da, domnișoară, îl iubesc, dar el mă iubește mai mult, a răspuns Pavel. Da, mulțumim Domnului, întrerupse tatăl. Mântuitorul ni s-a făcut cunoscut și nouă și copiilor noștri și suntem foarte fericiți de când prin harul lui suntem mai lui. Fericiți? Întrerupse Toma cu un glas jocoritor. De când v-am cunoscut un ban, nu dau pe fericirea voastră. Unde vă sunt comorile? Negreșit că nu pe pământul acesta, răspunse tatăl. Comorile noastre sunt ascunse de ochii oamenilor pentru că sunt în cer. Dar și aici, pe pământ, n-am dus lipsă necazurile noastre. Și dacă adeseori ne-am mâncat pâine cu lacrimi, pot să fii încredință vecine că Dumnezeu, scoțând din inimile noastre mărăciunea și pisma, ne ușurează povara. Ce ne-am fi făcut noi dacă în toate necazurile noastre n-am fi cunoscut pe Dumnezeu? Am fi ajuns la deznădejde. Da, da, ai dreptate, adăugă Emilia, care tot timpul se ocupase de micul bolnav. Și adevărul este că dacă inima nu se bucură de pace, atunci bucuriile bogăției din afară sunt otrăvite. De asta mă îndoiesc, spuse Toma, clătinând din cap. Și totuși așa este, adăugă tatăl. Am lucrat destul de mult între oamenii mini-bogați și am putut să-i cunosc. Deseori, chiar foarte des, am fost martor la nemulțumirile lor, chiar la nefericirea pe care nu o puteau ascunde cu toate, că au tot ce doresc. Aveau tot ce poate da această lume și totuși erau nenorociți și de plâns. Eu sunt una dintre aceia," spuse Emilia. Mi-am văzut înfăptuite toate dorințele inimii și totuși simțeam mereu frica de moarte și un gol înăuntru meu, gol care nu poate fi umplut cu toate bogățiile lumii. Dar, ca și dumneavoastră, am găsit și eu soluția și anume, dragostea Domnului Isus a umplut golul inimii mele. El mi-a dat pacea și mi-a schimbat tristețea în bucurie. Prin citirea Cuvântului Sfânt am fost adusă la această fericire și așa trebuie să fi fost și cu dumneavoastră vecine, nu-i așa? O, oh, desigur, da, domnișoare, a strigat tatăl mișcat, ce bucuros apăcând cu mâna lui lată Biblia care se afla lângă el. Datorăm totul acestei cărți binecuvântate. Dumnezeu vorbește prin ea sufletelor noastre și ne arată inima, dar și pe acela care poate să ne mântuiască de păcatele noastre. El ne dăruiește astfel pacea pe care nimeni nu poate să o ia de la noi. Dumnezeu ne iubește în chip desăvârșit. Și de data aceasta chiar ne-a arătat grija sa plină de iubire Când te-a trimis să ne mângâi și să vină ajutorul lui Pavelică. Și spunând aceste cuvinte, lacrimi de mulțumire îi umplură ochii Vecinul lor, Toma, și-a lăsat privirile în jos Inima i-a fost simțitor atinsă Micul Pavel a căzut într-un somn lin și binefăcător Emilia l-a învelit cu o pătură caldă de lână pe care o adusese servitoarea după porunca ei. Apoi, a pe prietenii ei săraci, îmbogăți lumești, dar bogați în credință, dovedindu-le partea pe care o lua la strâmtorarea lor și făgăduindu-le că își va da silința să găsească un serviciu pentru tatăl familiei. N-au fost oare fericiți acești credincioși ai lui Isus? Lacrimile lor exprimau bucuria care i-a cuprins și s-au așezat în genunchi pentru a mulțumi Domnului care îi mângâiase și îi sprijinise în necazul lor. Dar și privirea radioasă a Emiliei, când s-a întors în locuința ei, mărturiseau câtă fericire simțea ea pentru că a putut să ia parte la nevoile celor ce sunt ai lui Dumnezeu. Ea sorbea din dulceața acelor mărețe cuvinte spuse de Domnul Isus. ori de câte ori ați făcut aceste lucruri. Unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. De citit Matei 25 cu 40. La etajul întâi, dansul era întoi și copiii acestei lumi au petrecut până spre ziua. Dar au fost ei fericiți? Vom vedea imediat. La 1 Ioan 2 cu 17 scrie căci lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iubiți ascultători! Vom afla cât de adevărat este și versetul acesta din Ioan, în episodul următor, când cu tremurați de grozăvia păcatului vom afla cum s-a sfârșit această fericire trecătoare a celor de la etajul întâi. O, Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm și astăzi, prin mesajul cuvântului Tău, să înțelegem încă o dată mai bine că lucrurile trecătoare nu dau fericirea, Câți din aceia care au atât de mult sunt totuși nefericiți, se ceartă, pizmuiesc, se tem? Ajută-ne să înțelegem că adevărata fericire este primirea Domnului Iisus Hristos în inimile noastre și te rugăm să ne ajuți să ne grăbim să facem lucrul acesta Amin. Curând se va sfârși al nostri nesfârșit și-n cerul când vom fi cu Domnul nostru iubit acolo vom gusta din slava Lui Hristos is Ascultător, ne aflăm în capitolul 16 de la Matei, versetul 2 pe care îl citesc. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Domnul Iisus stătea de vorbă cu farisei și saducheii care veniseră să-L ispitească și cereau un semn din cer, la care Domnul Iisus le da acest răspuns. Este o metodă bună pentru apărarea adevărului și pentru a scăpa de întrebările ispititoare ale celor necredincioși și vățarnici, punându-le contra-întrebări și a folosit ca argumente, fapte și cuvinte de ale lor. Domnul Isus folosea mereu această metodă și totdeauna avea biruință strălucită asupra tuturor vrăjmașilor ispititorii. Să învățăm și noi de la el această tactică în luptele divine. Când nu este cazul să se răspundă direct, să tăcem sau să punem contra-întrebări, dar niciodată să nu ne pripim în răspunsul nostru, ca nu cumva să aruncăm margaritarul adevărului într o porcilor. Grija de căpetenie a urmașilor Domnului Hristos trebuie să fie apărarea adevărului, apărarea cauzei și tainelor lui Dumnezeu. Cine rămâne în lumina adevărului și a neprihenirii pe care o dă da adevărul, nu va putea da greș în lucrarea și apărarea adevărului. Niciodată să nu ne bizuim pe propria noastră înțelepciune când este vorba de lucrarea Lui Dumnezeu, ci să cerem călăuzirea necurmată a Duhului Său Cel Sfânt. Când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă că cerul este roș. În înțeles duhovnicesc, când seara încercărilor coboară peste noi, când soarele dogoritor al suferințelor înroșește cerul vieții noastre, cu cât este mai roșu, cu atât mai frumoasă va fi vremea binecuvântărilor, din fericitul mâine care vine negreșit. Roșul aprins, văzut de orice ochi, este semnul acestor binecuvântări care ne așteaptă. Să fim plini de nădejde aceasta. Este o lege naturală. Cu cât este mai gros întunericul nopții, cu atât mai luminată va fi ziua care vine. Cu cât este mai mare furtuna, cu atât mai plăcută va fi linișta care urmează. Binecuvântat să fie Dumnezeu care a rânduit totul închipat atât de strălucit. Știm că după împărăția întunericului suferinței, care a durat atâtea mii de ani în lume, va veni în sfârșit împărăția lumii fericite la vremea când Domnul o va trimete. În discuția cu farisei, Domnul Isus le spune mai departe în versetul 3 de la Matei 16. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună că cerul este roșu, posomorât. omorâți. Fățarnicilor! Fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Cunoașterea adevărată nu se oprește numai la suprafață, ci caută să pătrundă înăuntru, acolo, în tainele cele mai adânci și numai așa poate stabili adevărul. Medicul care s-ar opri numai la ceea ce arată fața bolnavului și nu l-ar cerceta în interior, n-ar putea să stabilească diagnosticul și, deci, nu l-ar putea vindeca. Cunoașterea la suprafață este de cele mai multe ori o cunoaștere falsă, atât în domeniul materiei, cât și în domeniul Duhului. În Evanghelia după Matei, la capitolul 24, se vorbește despre semnele apropiate a Domnului Hristos, semnele vremii. Fariseii nu au luat seama la semnele vremii, spune fratele Marini, de aceea ei nu puteau judeca vremea și de aceea n-au cunoscut nici pe Cel ce a venit. Să nu fim ca fariseii care au fost mustrați de Domnul Isus pentru că nu cunoșteau semnele vremii. Tocmai pentru aceasta Dumnezeu ne-a dat puternicul cuvânt profetic ca să luăm seama la semnele vremii, la semnele venirii Domnului Isus care țin biserica în stare de trezire și așteptare. Fariseii deci cunoșteau numai fața cerului, dar nu și interiorul lui și de aceea se rătăceau în toate problemele vieții. Și astăzi la fel. Astronomia modernă cunoaște fața fizică a cerului și de aceea, de cele mai multe ori, ajunge la concluzii greșite în ceea ce privește spiritul, fiindcă nu a căutat să pătrundă dincolo de fața fizică în domeniul spiritului, care este, de fapt, interiorul cerului. Dar așa după cum ai nevoie de instrumente perfecte pentru a cunoaște fața fizică a cerului, tot așa ai nevoie de instrumente perfecte pentru a pătrunde în interiorul cerului. Unul din instrumentele acestea este inima curată, după cum citim la Matei 5,8. Altul este credința neprefăcută, iar altul este cugetul bun. Fără aceste instrumente, nu este cu putință să pătrunzi dincolo de fața cerului. Și dacă cineva nu poate vedea decât fața cerului, nu înseamnă că nu există și un interior. Sunt atâția și atâția care au pătruns acolo, fiindcă au instrumente bune. Și chiar dacă poți cunoaște perfect în domeniul fizic, adică fața cerului, nu poți ajunge la adevărul care dă fericirea până când nu pătrunzi dincolo, în interior, în domeniul spiritual. Cunoașterea adevărată este atunci când cunoști și fața și interiorul. Aceasta îți va da pace și fericire. Domnul Iisus cunoștea desăvârșit și fața și interiorul lucrurilor, și al oamenilor, pentru că el avea desăvârșite instrumente. El cunoștea bine timpul. Fariseii puteau ei să deosebească schimbările vremii după înfățișarea pe care o avea cerul. Însă, față de semnele spirituale ale timpurilor, ei erau orbi, deși acestea puteau să fie cunoscute mai ușor chiar decât semnele ploii și ale arșiței. Aceste semne puteau să fie văzute bine în împlinirea prorocilor, chiar în poporul lor. În deosebi, Toată viața Domnului Sus era împlinirea unui întreg șir de prorocii. Faptul acesta era semnul cel mai puternic al venirii împărăției lui Dumnezeu. Să stea în fața lui, văzând în el cum se împlinesc aceste prorocii, izbiți la fiecare pas de minunile și de vorbele sale și totuși să nu vadă nimic, vai, ce mare putea să fie orbirea aceasta! Fără îndoială că sunt multe crimele omenești, însă crima de a fi orb, Față de Dumnezeu, care scrie voia Sa cu litere mari în tot ceea ce ne înconjoare, este cea mai mare și mai grozavă crimă. De aceea, să luăm bine seama că nu cumva să trecem pe lângă Domnul Isus Hristos, singurul Mântuitor, fără ca să ne încredem în Jepfa sa, căci rămânând așa, fără să ne încredem în El, vom rămâne cu păcatele asupra noastră. În versetul următor, în versetul 4, Domnul Isus le spune mai departe fariseilor. Un neam viclean și curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi a lăsat și a plecat. Iubiților, lumea se poate împărți în două. O parte care trăiește viața dublă și o parte care trăiește viața simplă, fără ascunzișuri. Prima parte se numește neam viclean, fățarnic și curvar, în care intră fără deosebire oamenii din toate popoarele, din toate religiile și din toate treptele sociale. A doua parte este neamul celor drepți, neamul sfinților poporului Dumnezeu, ales dintre toate neamurile, din toate religiile și din toate treptele sociale. Cu neamul viclean, care umblă numai după profit, domnul și adevărul său nu are nicio legătură și nu stă de vorbă. Chiar și atunci când vine la el și pare să se intereseze de problemele religioase, el îl lasă și pleacă. Apoi a lăsat și a plecat, scrie versetul. Cu vicrenia el nu stă de vorbă. El are milă murită de toate slăbiciunile omenești și vindecă toate bolile și păcatele pe care omul și le recunoaște. Însă vicrenia, starea aceasta de duplicitate, starea omului cu două fețe, asta nu o poate îngădui. Farisei și saducheii, partide religioase, făceau parte din neamul vicrenilor și curvarilor adică al celor care trăiau viață dublă, și cu Dumnezeu, și cu lumea. Cu aceștia întotdeauna a avut de luptat Domnul Iisus Hristos. El i-a lăsat și a plecat. În ce stare îngrozitoare se află omul pe care îl lasă de capul lui după ce a făcut tot ce este cu putință ca să-l mântuie și să-l binecuvinteze? În ce stare îngrozitoare se află sufletul care a gustat odată din bucatele alese de la masa adevărului și apoi se întoarce la lucrurile sărăcăcioase ale unei religii sau filozofii lumești. Dumnezeu lasă pradă Duhului de rătăcire pe acest suflet, așa cum arată la 1 Tesaloniceni 2:11. În ce stare îngrozitoare va fi lăsată lumea de către Domnul Isus după răpirea Bisericii? Atunci va fi necazul cel mare. Neamul viclean și prea curvar, umblă după semne și minuni, pentru că ceea ce este firesc are totdeauna nevoie de lucruri tari și senzaționale. Domnul însă nu satisface astfel de curiozități. De un singur semn are nevoie omul viclean și anume, semnul prorocului Iona, adică învierea Domnului Hristos în inima lui, învierea lui la o viață nouă. După ce îi se dă acest semn, după ce este smuls din lanțurile vicleniei, atunci Domnul stă cu plăcere de vorbă cu el și îl călăuzește prin toate cămările tainelor sale. Toată atenția și-o îndreaptă astăzi Domnul Isus spre neamul său pe care l-a răscumpărat cu sângerei sfânt, neam care a primit semnul prorocului Iona. Cu acesta stă la masa dragostei, cu el are părtășie de plină, pe el îl binecuvintează cu belșug de har. Ferice de sufletul care se alipește de acest neam. În versetul următor, la versetul 5, aflăm că ucenicii trecuseră de cealaltă parte și, uita, seră să ia pâini. Ascultător iubit, când ai părăsit lumea păcatului și ai trecut de cealaltă parte în împărăția lui Dumnezeu, când ai părăsit pe oameni și ai trecut de cealaltă parte alipindu-te de Domnul, când ai părăsit cermul celor firești, al celor materiale și ai trecut de cealaltă parte în ținutul Duhului și al luminii celei nemateriale, nu te mai frământa după nimic din cele părăsite, oricât de bune și de folositoare ți-ar fi fost acolo. Nu-ți mai irosi, nu-ți mai pierde timpul și puterea gândindu-te la cele de jos, când tu ești înălțat împreună cu Hristos în locurile cerești. Nu căuta să te întorci din palatul luminii nebănuite al adevărului, celui mai presus de fire, ca să scormonești în cocioabele pământului, blestemaci prin dentuneric. Căci oricât te-ai trudit să duci ceva de pe țărmul vechi pe care l-ai părăsit, pe țărmul nou al strălucitei împărăției a duhurilor, nu vei putea, ci tu vei fi prins din nou de lațurile celor părăsite. Și lupta ca să te smulgi iarăși va fi neînchipuit de grea, dacă nu chiar zadarnică. Știi bine că cel care se uită înapoi se preface într-un stâlp de piatră și piatra nu simte. Piatra nu mai poate iubi, nu mai poate dori și nu mai poate uh, să se avânte spre viață. Ține minte bine lucrul acesta. Oricât de mulți ar fi plăcut pâinea țărmului părăsit, tu, care ai trecut de cealaltă parte și ai gustat din pâinea cea veșnică a făpturilor noi, nu te mai gândi la ceea ce a fost. Chiar și faptul că te gândești îți tulbură înaintarea. Mana din cer este adevărata hrană pentru tine, cărarea Egiptului este o travă și moarte. Nenorocite au fost toate sufletele care s-au întors înapoi la cele sărăcăcioase, părăsim bogățiile care se află dincolo de materie, dincolo de rânduielile și teama pământului. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. În versetul următor, îl aflăm pe Domnul Isus, dându-le un răspuns la frământarea lor. Isus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Aluat înseamnă învățătură. Un specialist întrebat, fiind cum deosebește monedele bune de cele rele, a răspuns, fii obișnuit cu cele bune și vei cunoaște imediat și pe cele rele. Sunt învățături de care trebuie să te ferești ca de o boală contagioasă. În privința aceasta trebuie să privim la oamenii cunoscători la efecte ca în medicină. Porunca Domnului este clară și categorică, să luăm bine seama și să ne păzim. Medicul are datoria să atragă atenția oamenilor despre locurile contaminate, dar dacă ei nu se păzesc, vina este a lor. Ca să fii ocrotit de microbi învățăturii false, îmbracă-te în hainele adevărului și ferește-te de locul contaminat. Aluatul fariseilor și al saducheilor, adică învățătura lor, avea înfățișarea atrăgătoare. Însuși numele de fariseu însemnează sfânt, iar saducheu însemnează drept sau neprihenit. Însă nu tot ceea ce pare drept este drept. Nu tot ceea ce pare adevăr este adevăr. Cea mai periculoasă minciună este aceea care se îmbracă în hainele adevărului. O travă cea mai înșelătoare este aceea care poartă eticheta medicamentului de vindecare. Fariseii puneau mult preț pe religia văzută, pe formele din afară, iar saducheii erau oamenii cei mai învățați ai țării și ocupau cele mai deseamă funcții, însă nu credeau în îngeri, în duhuri și în înviere. Pentru ei credința nu avea niciun preț, erau raționaliști și chiar atei. Domnul Isus i-a combătut de multe ori. Fariseii și saducheii aveau o dreptate a lor, un adevăr al lor și de aceea era fals și periculos. Când cineva îți prezintă drept adevăr și dreptate numai ceea ce aparține de neamul lui, de religia lui, de filozofia lui, de la început trebuie să știi că totul este fals. Adevărul este universal pentru că el este unic. Așa după cum nu se poate spune chimie românească sau fizică germană sau botanică turcească, ci botanica, fizica și chimia sunt unice pentru toate popoarele, așa este și cu adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea, spune Pavel la cu 3,9. Neprihănirea mea este falsă. Eu trebuie să ajung la unica neprihănire, la Hristos, la unicul adevăr, la Hristos, și numai atunci sunt sigur că nu rătăcesc. Să împlinesc, deci, porunca Domnului, păziți-vă de aluatul fariseilor. Să mă păzesc de tot ce este sectar, de tot ce este duh de partidă, de tot ceea ce este neprihănire și adevăr deosebit de adevărul unic Domnului Iisus Hristos și Cuvântul Lui. Numai atunci voi atinge ținta spre care alerg. Ibiți ascultător, Dumnezeu să facă din noi oameni ai credinței în El și în Cuvântul Lui, ceea ce ne va ține de parte, de aluatul fariseilor și de rătăcire. La încheierea programului 140 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții doresc să dau citire unei poezii al cărei titlu este Sunt în lume legi și taine, poezie care ne arată că numai prin credință putem descoperi tainele lui Dumnezeu legate de ființa noastră și de creația lui. Să dăm deci ascultare poeziei. Sunt în lume legi și taine nepătrunse de înțelepte, până la care cunoștința n-are aripi nici pași, nici trepte, până la care nici urechea și nici ochiul nu pătrunde. Ce putere le-a Ce lumină le ascunde? Ele sunt. De când sunt ele? Până unde se întind oare? Câte sunt și cine ține calea lor nemuritoare? Cine le supune totul? Cine închide lor uși grele, este în ele adevărul sau în el sunt toate ele? Care-i mintea ce ființa și mișcarea le-a creat-o? Care-i cheia lor și cine poate spune, asta-i, iat-o? Cine le-a pătruns adâncul? Cine numărul și în altul? Cine poate spune, ăsta-i înțelesul lor, nu-i altul? Cine poate spune, eu sunt centrul care le susține, începutul lor, mijlocul și sfârșitul lor e în mine? Înaintea tuturora eu am fost și în urmă ele toate sunt scântei din vatra minții și iubirii mele. Cine inimă îngustă? Cine, minte mărginită, Ce temir de-o care strop de taină limpezită, Ce cu mii de ani de cazne De-abia poți afla o rază Din lumina nepătrunsă Ce le-a dat și le păstrează? Nu cunoașterea sortită să rămână târătoare, Ci credința poate până la înțelesul lor să zboare. Numai mai de pașii aripi pentru veșnicele trepte care duc spre legi și taine nepătrunse de înțelepte. Amin. Trezește, Doamne, în orice vreme Și Duhul dar și mintea mea din orice fel de adormire se poate lauda să-ți dea. Trezești neva mereu, slavite Dumnezeu. Să-ți laud numai.